Tidak ikhrafah fit diin, telah terbeyan rujuk dari alaih, fman yakin bila tauhid dan yakin bila Allah, telah diistimaskan dengan alat wujud, lafif sahulah, paksaan dalam agama, kebenaran jelas berbeza dari kesesatan. Barangsiapa engkar pada tauhid. Yang berarti syaitan sembahan-sembahan selain daripada Allah. Kemudian ia beriman kepada Allah. Maka ia berpegang pada tali yang kuat. Yang tiada putus. Dan Allah maha mendengar maha tahu. Al-Baqarah 25 Anak. Ma'asyran muslimin. Tahukah kita bahawa ayat... Bahawa dengan ayat-ayat itu... Allah memperlihatkan bagaimana Allah menghormati manusia, menghormati kemauan dan pikiran kita, menghormati perasaan kita. Kemudian menyerahkan sepenuhnya soal pilihan untuk masuk kafir atau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada kita. Kemudian setelah itu, memikul tanggung jawab kita atas bau kita sendiri yang memilih itu. Jadi dengan ayat ini, La Hanya Islamlah yang menyuarakan ini, tidak ada paksaan dalam memasuki agama. Hanya satu-satunya agama dan doktrina di dunia, Islam sendiri berdiri sendiri. Ini ayat 1400 tahun mengalami up and down sejarah mengalami masa kritis karena dipaksa umat Islam ini masuk agama lain. Apalagi setelah Kaisar Konstantin masuk Kristen, itu paksaan terjadi hebat di dunia di zaman Kerajaan Romawi. Tetapi apa terjadi, saudara-saudara? Tetap kita berpegangan pada Laikrohabiti, Qat Tabyan al-Rushd min al tidak ada jalan buat kita umat Islam untuk memaksa orang lain masuk Islam Tinggalkan dia Jelas kebenaran dengan kesesatan akan ada berbeda Rasanya berbeda, suaranya berbeda Nada suaranya juga berbeda Kenapa kita mesti paksakan orang masuk kebenaran kita dengan paksa Tinggalkan Tinggalkan dia punya kebebasan memilih Kemerdekaan memilih diri untuk diri sendiri agama yang dia sukai. Seakan-akan Allah mengatakan. Jangan dipaksa ini umat manusia untuk masuk agamamu ya agamaku ya Muhammad. Jelas. Oh, mereka satu waktu akan membutuhkan. Jangan dipaksa. Dan akan janggal kalau Islam tidak mempunyai suara seperti ini. Islam satu-satunya agama yang mengatakan. La ikra'a bikti. Ma'asyran muslimin. Walaupun dalam keadaan dan posisi seperti sekarang ini, kita mengatakan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Allah, mereka juga masih mau memaksakan kita masuk agama Tahu. Jadi tidak fair, tidak lantas mereka menganggap, ah ini jujur lawan kita. Tidak lantas bersuara, ah kalau begitu kami tidak paksa mereka. Tidak. Kita tidak memaksa mereka masuk agama kita. Tetapi kita akan dipaksa masuk fil-kufr. Kita mengatakan, La ikraha bid'in. Mereka akan berdasarkan ikraha fil-kufr. Sebenarnya curang sekali permainan ini. Tetapi karena ini ayat Al-Quran. Yang tidak masuk. Kita akan tetap berpegangan dengan ini. Dan kemenangan itu adalah. Bergantung dengan napas kita yang panjang. Ini perjuangan ini struggle, bukan struggle, bukan perjuangan lari badaniyah ini. Ini lari akidah. Siapa yang napasnya lebih panjang dia akan menang. Siapa yang agamanya betul-betul konkret, -betul otentik, original, tidak palsu, itu nanti yang akan dicari oleh dunia semua ini dari segala macam bangsa dan bulu bangsa. Jangan khawatir wahai umat Muhammad sekarang saja sudah mulai kelihatan dunia ini sudah kalap. Sudah tidak bisa. Sudah mulai menggal sedikit profesor-profesor di Amerika, di Perancis, di Jepang. Sudah mencari agama ini. Juga dalam keadaan la'ikrah hafiddin. Kami serahkan mereka. Ya, kita wajib dakwah. Kalau sudah Allah mengatakan la'ikrah hafiddin. Tidak ada paksaan dalam dakwah masing-masing bebas juga bebas dalam dakwah mestinya walaupun umat Islam dalam dakwah juga didiskredit di digiring ke tempat yang sempit tidak boleh berdakwah sebebas dan seluasnya dijir kata-kata umat Islam berdakwah jadi opo opo mangkonmu ningeni opo maksudmu opo tujuanmu itu terus ijir-ijiran tapi Allah Subhanahu wa taala akan jalan dengan petunjuknya ini membawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sudah serba lemah begini masih dimomohi orang kita saudara, saudara. Sudah bisa saudara membayangkan kata-kataku ini apa tidak? Dalam keadaan saudara tidak punya apa-apa, tidak punya persatuan, tidak punya partai yang betul-betul disegani orang, tidak punya bondo, tidak punya kader, apalagi senjata. Begitu juga saudara ditakuti orang. Ikin konek islam ikin ngelilir Awas dunia <tuh> Maka itu saudara-saudara jangan minum obat tidur terus Baca Ekrak Jadilah umat yang lincah Seger Fresh Utaknya itu bisa melihat jauh Tidak mau ditonton terus Bebaskan angan-anganmu semuanya kepada Allah tumpahkan maksudmu semua di hadapan Allah di waktu malam nanti saudara akan menjadi umat yang jaya la ikrah abidin. jangan khawatir biar mereka ikrah kita tunggu sampai di mana sampai di mana panjangkan nafasmu perjalanan masih jauh masih ada adegan-adegan yang sudah dijanjikan Bahwa garis finish adalah untuk kita yang menjanjikan bukan saya, bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menciptakan segala-galanya akan turun nanti masalah-masalah yang saudara sendiri tidak pernah duga. Bahkan sambil janji Nabi Isa sendiri akan turun, mengatakan bohong itu umat yang mengatakan saya disalib. Dan tugas pertamanya menghancurkan salib beliau sendiri. Alehislah, Isa bin Maryam. Hadis-hadis tentang turunnya Isa kembali, hadis mutawatir, Imam Syaukani sendiri mengatakan dia mutawatir. Tunggu saatnya. Tapi saudara jangan mengecewakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhitungan, penglihatan Nabi kepada umatnya adalah jelas. Jangan kita mengecewakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia tidak pantas dikecewakan. Itu manusia pantas kita terima kasih. Meninggalkan kita sebagai umat yang lengkap. Sekala-kala. Nasir muslimin. Nasir muslimin. Karenanya Islamlah pertama agama di dunia yang mengajak semua umat manusia. Untuk tidak saling memaksa dalam mengajak manusia memeluk sesuatu agama. Dan pertama kali ia melarang umatnya untuk memaksa lain orang memasuki agamanya dengan pedang uang tahta atau kedudukan dan lain sebagainya dengan rela dengan kalimat adanya kalimat la dengan rela kita mesti tafsirkan menurut ilmu nahu la itu nafya lil jensi tidak ada jenis paksaan, jenis apapun saja asal masuk dalam kategori paksa, tidak ada. Tidak dibenarkan. La nafyanil jins. La ikraha fid din. Qad tabayyana ruhtu minil jins minil ghayb. Misalnya anak kecil kita panggil, kita kasih coklat, kita bujuk supaya dia masuk agama kita, itu tidak dibenarkan. Sebab dia belum dewasa, dia belum bisa menggunakan akal. Jadi apalagi orang-orang yang bodoh-bodoh di desa-desa, kita datangi, kita bilang agama itu sama saja sudah. Masuk oh, agamaku, kalau kamu tetap Islam kan gak dapat apa-apa, kalau masuk agamaku kan pakai dapat sekian Ini ikrah, cuma ikrah dengan bentuk penipuan, itu ikrah. Jenis ini juga tidak boleh masuk dalam penyebaran agama.